It's summer microfon este preotul Valeriu care va aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul I-114 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 9, din care pentru început vom avea o meditație asupra versetului 7. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, cu versetele care urmează și în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta, iar dumneavoastră veți arăta bunăvoință și răbdare să le ascultați. Mai înainte de aceasta însă, am să vă citesc un scurt pasaj dintr-o lucrare din niște predice ale lui Sfântul Ioan Gără de Aur pe care le-am găsit publicate într-o carte intitulată Puțul și împărțirea de grâu. La pagina 11 din cartea amintită, în legătură cu apropiata venirea Domnului Isus, Sfântul Iangură de aur spune următoarele: Dacă mai înainte cu 400 de ani, când se greiau acestea, plinirea vremurilor, o numea Pavel vremea aceea cu cât mai vârtos vremea aceasta de acum, trebuie așa să se numească. Dar poate vreunii pentru însă și aceasta nu cred, ci pentru însă și aceasta mai vârtos trebuie să creadă? Că de unde știi, o, oh, omule, că nu este aproape sfârșitul și după puțină vreme vor să se întâmple cele ce s-au grăit? Că precum sfârșitul anului nu zice că este ziua cea mai de pe urmă, ci și luna cea de pe urmă, măcar care 30 de zile, tot astfel și sfârșitul atâtor ani, măcar 400 de ani de voi zice, nu voi greși. Și așa de atunci se grăia înainte, înainte sfârșitul. Deci să ne strângem pre noi înșine, să ne desfătăm în frica lui Dumnezeu, că într-o slobozenie petrecând noi, negrijindu-ne foarte nici așteptând, fără de veste va sosi și venirea. Și aceasta arătând-o, Hristos zicea, că precum în zilele lui Noe și în zilele lui Lot, așa va fi și la sfârșitul acestui veac. Că și cei ce erau mai înainte de potop nu credeau și râdeau de Noe, dar a venit potopul și a tras pe toți aceștia care nu credeau, și numai pe acela l-a mântuit care a crezut. Și cei ce erau în vremea lui Lot nu așteptau acea rană trimisă de Dumnezeu până când, pogorându-se fulgerele și săgețile acelea de foc, i-a prăpădit pe toți. Și nici la acești atunci, nici la cei din vremea lui Noe, nu s-a făcut vreun semn arătător de cele ce erau să se întâmple, ci despătându-se, petrecând în beție și în lucruri de ocară, zăbovindu-se toți, astfel s-au făcut cele nesuferite acelea. Încheia citatul. Sfântul Iangură de Aur a trăit în jurul secolor 4-5 și el vorbea despre venirea Domnului Isus, așa după cum am citit, care era foarte aproape. Spunea el așa, dacă acum 400 de ani, deci el trăise la aproximativ anul 500 după apostolul Pavel, care și-a scris epistolele lui până în anul 100 și spunea Sfântul Iangură de Aur, dacă acum 400 de ani în urmă, Apostolul Pavel spunea că venirea Domnului s e aproape cu cât mai aproape trebuie să fie acum după 400 de ani. Noi iubiți ascultători care ascultăm acest program suntem în anul 1996, aproape 2000 de ani. Deci noi putem să spunem mult mai mult decât Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi putem să spunem așa, dacă acum 1900 de ani, se spunea, iată eu vin curând, Domnul Iisus anunța prin Apostolul Ioan în Apocalipsa, iată eu vin curând, sau cum ni se spune în epistola către evrei, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Deci dacă acum 1900 de ani se spunea, încă puțină, foarte puțină, ce putem să spunem noi astăzi? Și după cum am citit, Sfântul Ioan Gură de Aur ne atrage atențiunea, să nu facem cum au făcut toți aceia care au fost prinși fără veste de nenorocirile care au venit, fie potopul, fie prăpădenia peste Sodoma și Gomora, ci să ne îndreptăm viețile noastre către Dumnezeu pentru ca venirea Domnului Iisus să ne găsească gata de a-L întâmpina pe El. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să fim serioși cu noi înșine și măcar de dragul veșniciei noastre să ne gândim cu totul serios la apropiată venirea Domnului Isus. Ajută-ne ca și prin mesajul pe care îl vom asculta în următoarele minute, să-l folosim în sensul acesta a ne trezi din alergările noastre, a veni înaintea ta, a te lăsa pe tine să ne cureți de tot ceea ce este nepotriviție, cei care nu suntem mai tăi să devenim copiii tăi, cei care suntem mai tăi să umblăm den de numele de copiii tăi, în așa fel ca venirea Domnului Sus pe care te rugăm să-L trimiți curând, să ne găsească gata, să te întâmpinăm și să fim cu tine o veșnicie întreagă spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. A, Maranata, Domnul nostru vine, ești tu gata, ești tu gata să-L întâmpini bine. Maranata, Maranata, Maranatha Maranatha vremya jest sositka Ide Maranatha Ești gata, ești gata, cum te afli, Ce răspuns poți să dai la întrebarea aceasta, iubite ascultător? Ești gata să întâmpine pe Domnul Isus Hristos? Primește-l, grăbește-te și primește-l ca mântuitor, pentru că atunci când va veni ca judecător să te binecuvinteze și să auzi acel cuvânt minunat, veniți, binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care va a fost pregătită. Amin. Iubiți ascultători, îndreptându-ne către textul lecțiunii noastre de astăzi, așa după cum am anunțat, vom citi versetul 7 din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, verset care sună în felul următor. Și i-a zis, du-te de te spală în scaldătoarea Siloamului, care tălmăcit însemnează trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Iisus, orbului din naștere, a cărui vindecare a perfectat-o după ce a stat de vorbă cu iudeii care l-au respins și n-au vrut să-i primească solia lui de Mesia de trimis al Tatălui Ceresc. Domnul Iisus a scuipat pe pământ, a făcut tine din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tine aceasta și i-a zis «Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit însemnează trimis!» Cuvântul ne arată apoi că el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Așadar, Domnul Iisus a făcut minunea aceasta pentru dovedirea învățăturii sale că El este Lumina Lumii, după cum a făcut minunea vindecării slăbănogului din Capernaum ca să dovedească dreptul său și puterea ce o are de a ierta păcatele, după cum a făcut și minunea cu pescuirea minunată din Luca, pentru a preciza rezultatul predicii Sfinților Apostoli. Pentru a săvârși lucrarea sa, Dumnezeu n-a vorbit din cer, ci a trimis pe pământ pe fiul său, făcându-l om la fel cu ceilalți, dar fără păcat. Om care a fost disprețuit, încât la Isaia 53, citim, îți întorceai fața de la el. Dar în înfățișarea aceasta de om, el ne-a adus lumina sa veșnică pentru mântuirea noastră nepieritoare. Ne arată deci în verset că i-a zis orbului, Dute de te spal în scăldătoarea siloamului, care tălmăcit însemnează trimis. Tot ce scrie în Sfânta Scriptură, dar absolut tot, înseamnă ceva pentru noi, pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Să nu trecem ușor, deci, peste cele scrise, ci să cugetăm adânc ca să putem prinde înțelesul lor. Scăldătoarea Siloam, în Isaia, capitolul 8, versetul 6, se numește Apele Siloe, iar în Neemia 3 cu 15, Iazul Siloe. Deci, scăldătoarea aceasta Siloam, după săpăturile arheologice, a fost găsită în partea de sud a coloniei Sionului, unde se afla templul, deci foarte aproape de poarta unde era orbul, așa încât el a putut merge fără să mai aibă nevoie de călăuză. Se numea Trimis pentru că evreii socoteau că templul trimite ape spre înviorare tuturor celor ce se aflau în nevoie. Numele însă era cuprins în planul lui Dumnezeu, ca să arate pe adevăratul trimis al lui Dumnezeu pe cel care este apa vie, pe Domnul Isus Hristos. Orbul, deci, s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Nu tina, adică noroiul, și nici apele siluamului conțineau vreun medicament deosebit pentru vindecarea ochilor, ci ascultarea omului de cuvântul lui Isus. Orbul a crezut și a ascultat cuvântul Domnului Isus. De aceea, credința și ascultarea au smuls puteri din Mântuitorul care i-au adus vindecare. Să nu schimbăm cu nimic cuvântul Domnului, ci să-l ascultăm așa cum este, așa cum ne este dat. Să împlinim tot ce scris ca să fim mântuiți și să primim lumină în toate privințele. Cine adaugă sau scoate conștient ceva din cuvântul scris al lui Dumnezeu, acela nu ajunge la mântuire. Adevărata credință este cea care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, care este gata să asculte tot cuvântul, chiar dacă nu înțelege de ce îi se cere un lucru sau altul. Dacă orbul ar fi stat să discute și să întrebe pe Domnul Isus de ce și pentru ce, n-ar mai fi ajuns la lumină? Multe tălmăciri, multe înțelesuri a primit acest loc din Evanghelie în scurgerea timpului. Spre exemplu, fericitul Augustin scotea din minunea aceasta un înțeles mai profund, susținând că orbul este neamul omenesc, orbirea reprezentând necredința, primirea vederii lumina credinței, iar spălarea în lacul Siloamului ar reprezenta botezul în Hristos. Interesantă este această tălmăcire, dar cel mai necesar înțeles este cel personal. M-am întâlnit eu! sau nu cu Mântuitorul Iisus Hristos. M-am apropiat eu cu credință de El ca să facă și în mine o lucrare văzută de toți? Dacă eu personal am primit vederea cea duhovnicească, voi înțelege și alte laturi ale adevărului Dumnezeesc și voi fi de folos și semenilor mei care nu cunosc pe Domnul. Să fiu eu mai întâi o lucrare vie duhovnicească a Mântuitorului și voi fi trimis apoi să fac lucrarea Lui mai departe printre oameni. Căci de ce folos mi-ar fi mie dacă toată lumea ar vedea și eu n-aș vedea? Singurul folos ar fi că cei de lângă mine mă pot duce de mână. Dar eu n-am niciun folos de lumina zilei, chiar dacă toți oamenii de pe pământ ar vedea și eu aș fi încă orb. De aceea este capital de important ca eu personal să fi primit lumina de la Domnul Isus și atunci pot să mi se întărească credința mea în El. În versetul următor, la versetul 8, vedem aici reacția celor din jurul orbului după ce s-a petrecut minunea vindecării lui și citim. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau, Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Iată aici, iubiți ascultători, limpede arătat adevărul despre cel care s-a întâlnit în adevăr faptic cu Domnul Isus. Și în viața căruia El, Marele Mântuitor, a făcut o lucrare, nu l-a învățat numai să vorbească, ci s-a văzut lucrarea în viața Lui în urma întâlnirii cu Domnul Isus. Căci sunt mulți astăzi care vorbesc despre întâlnirea cu Domnul Isus, dar se mărginesc la simple cuvinte, viața lor însă nu este schimbată cu nimic. Aceea care umblă în continuare după lucrurile, după plăcerile de jos aceia care își petrec timpul cu câștigarea banilor și cu chefuri și cu umblarea după lux și confort. Aceștia dovedesc că au auzit despre Domnul Isus chiar dacă știu să vorbească foarte frumos, chiar dacă sunt mari maeștri să stoarcă lacrimi din ochii ascultătorilor. Dacă umblarea lor este după lucrurile de jos, arată natura lor, ei sunt încă oameni de jos, pământești, firești, sortiți pierii odată cu pământul, după care aleargă. Poporul evreu a respins chemarea cerului să devină oameni cerești prin Domnul Iisus Hristos, găsindu-și plăcerea în pământ și de aceea odată cu pământul a fost și ei desfințați și ca națiune pentru timp de aproape 2000 de ani când în planul lui Dumnezeu a fost ca ei să devină din nou, să fie din nou strânși în țara lor. Mântuirea, iubiți ascultători, este marea lucrare pe care o face Domnul Iisus în viața omului păcătos, nu în capul lui, care a venit la el cu credință și cu pocăință. Mântuirea este o lucrare care se vede în traiul, nu în vorba lui. Hotărât lucru se vede și în vorbirea lui, căci nu va mai folosi limbajul pământesc, el nu-și va mai folosi gura pentru lucrurile de pe pământ, ci cât îi va sta în putință, va folosi gura să rostească laude la adresa lui Dumnezeu și chemare la adresa celor pierduți, cum era și el odată. Această mântuire, adică viața cea nouă, rodul nașterii din nou, este o lucrare care nu poate rămâne ascunsă, așa cum orbul din Evanghelie n-a putut rămâne ascuns după ce a primit lumina de la Domnul Isus. Vecinii și toți care îl cunoscuseră vedeau în el marea schimbare și se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Și trecutul întunecos, dar și prezentul luminos trebuie cunoscute de oameni vecini și cunoscuți, în viața omului care s-a întâlnit adevărat prin credință cu Domnul Isus. Schimbarea care a avut loc la orbul din naștere îi face pe vecini și pe cunoscuți să vorbească. Ce izbește mai mult este că înainte ședea jos și cerșea. Duhovnicește înțelegând lucrurile, în starea lui firească nenăscut din nou, omul nu poate să trăiască și să lucreze pentru Dumnezeu, nu se poate bucura de harul binecuvântărilor cerești, ci el cerșește de la semeni cât poate și cât i se dă. Dacă vorbind din punct de vedere trupesc, orbii nu sunt bogați, duhovnicește este și mai adevărat. Cum poate orbul să cunoască soarele adevărului? Cum poate orbul să se bucure de harul dragostei dacă nu vede ființa pe care trebuie să o iubească? Cum poate orbul să alerge pe carea dreptății și să făptuiască dreptatea dacă nu-și dă seama de ceea ce este drept și strâmb? Lumina vederii te face bogat, înțelept, iubitor și fericit. Cei care sunt orbi în păcat nu cunosc adevăratul bine, nu știu să se bucure de lumina tainelor lui Dumnezeu. Cei care sunt orbi trupește dar au vederea duhovnicească, sunt mult mai fericiți decât cei mai mulți, decât toți cei care au vederea trupească, dar nu au vederea duhovnicească. Pentru că acela care este orb trupește, dar vede duhovnicește, are în el lumina și bucuria Duhului Sfânt, care face să uite și să treacă ușor peste acest impediment, peste lipsa vederii trupești. Dar acela care are vederea trupească, însă nu are lumina Domnului Isus în el, ia are numai întuneric, are parte de viață plină de zbucium și merge așa ca și un orb, fără să știe de ce se împiedică în viață și dă dintr-o nenorocire într-o altă nenorocire. Mare har este vederea duhovnicească pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Este de mare valoare și de mare trebuință și de mare dorință pentru cei care au pierdut-o pe cea trupească să o aibă și pe asta. Dar dacă au vederea duhovnicească, așa după cum am întâlnit nu mult, o tânără de 20 de ani care are deficiențe de vedere și a spus, a mărturisit cu fața senină și plină de bucurie, că dorește mai bine să rămână fără vederea pământească, dar să-l aibă pe Domnul Iisus care este lumina cea cerească. Mare har este să ai lumina cerească în sufletul tău, să-l ai pe Domnul Iisus Hristos care să te călăuzească prin toate problemele vieții prin care mergi, să te lumineze și să te ajute să le eviți pe toate, ca să poți ajunge teafăr, întreg și plin de bucurie în bucuria veșnică. Dragul meu, toți cei născuți din primul Adam sunt orbi în păcat. Din starea aceasta nu pot fi izbăviți decât dacă vin prin credință și pocăință la Domnul Isus Hristos, lumina lumii. El, El este Cel care vindecă ochii, mintea și inima oricărui om care dorește vindecarea. Ești tu unul din cei vindecați? Și dacă nu ești, vrei să fii? Dacă ești, ce zic vecinii și cunoscuții despre tine? Iată o întrebare. În versetul următor, versetul 9 din Ioan capitolul 9, vedem că aceștia care își întrebarea nu cumva este acesta orbul care ședea și cerșea? Între ei, unii ziceau, El este, alții ziceau, Nu, dar seamănă cu El. Și El însuși spunea, eu sunt, da, eu sunt acela. Zisele oamenilor nu au nicio putere ca să schimbe adevărul, cum nu au nicio putere asupra mișcării soarelui sau asupra mersului planetelor. Lumina rămâne lumină, chiar dacă toată lumea ar numi-o întuneric. Adevărul rămâne adevăr, chiar dacă toți oamenii ar fi de altă părere. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne ceea ce este el, chiar dacă pentru un timp ar fi acoperit printr-o interpretare greșită. Lucru cel mai bun pe care îl poate face omul spre binele lui veșnic este să nu se pronunțe până când nu știe sigur adevărul, până nu a cercetat tot ce se poate cerceta într-o anumită probleme ca să nu se pomenească într-o luptă împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este una cu adevărul. Unii deci ziceau El este, alții ziceau Nu, dar seamănă cu El. Când sunt păreri contradictorii asupra unei chestiuni, nu te grăbi să treci de o parte sau alta, ci stai liniștit și cercetează adânc totul. Învață-te să gândești, pentru că numai prin gândirea, prin judecată, se ajunge la adevăr, la mântuire și fericire. Nu lăsa pe alții să gândească pentru tine, ci învață-te să gândești singur, cerând și așteptând și folosind lumina lui Dumnezeu. Orbun în timp ce auzea pe oamenii de lângă el întrebându-se cu privire la el, a luat cuvântul și el însuși zicea, Eu sunt. Ai curaj, fratele meu, să mărturisești dacă te-ai întâlnit cu Domnul Isus și ți-a făcut ceva? Tu știi bine singur ce ți-a făcut. Mărturisește acest lucru spre îndemnarea celorlalți, ca și ei să vină la Mântuitorul. Spune, Eu sunt cel izbăvit de cutare și de cutare. Ai curaj să spui, Eu sunt copil al lui Dumnezeu, dacă ești cu adevărat. Eu sunt, zicea orbul vindecat de Domnul Isus. Eu sunt, în limba ebraică, are acea însemnătate Iahve sau Jehova. Numai prin credința în Domnul Isus și prin nașterea din nou, capeți o identitate dumnezească și veșnică. În Hristos, dacă ești, poți să spui fără teamă și rușine, Eu sunt, pentru că numai El îți dă personalitate. Eu sunt, Jehova, înseamnă tu în Hristos și Hristos în tine, Dumnezeu veșnic prezent, binecuvântat să fie numele Lui. În versetul 10, oamenii care l-au auzit că el mărturisea despre sine că el este totuși cel orb, îi pun întrebarea. Cum ți s-au deschis ochii? Iubiți ascultători, cine nu vrea să primească adevărul, Orice dovezi ar căpăta, rămâne mai departe în împietrirea lui. Nici Dumnezeu nu-l poate convinge pe omul care nu vrea. Iudeii aveau în fața lor cea mai zdrobitoare lucrare a Domnului Isus, Cea mai puternică și de netăgădui dovadă a Dumnezeirii sale. Iată, aveau un orb din naștere vindecat pe deplin. Și Culmea nebuniei, culmea ironiei, nu vroiau să se lase convinși. Ei nu erau mulțumiți cu vindecarea orbului, ci voiau să știe cum s-a produs această vindecare. Nu ținta a ajuns să îi interesa pe ei, ci drumul până la țintă. Și dacă ar fi cunoscut drumul, i-ar fi interesat cine a făcut drumul și așa mai departe. Când ești stăpânit de un alt duh, un duc străin de duhul de dorință adevărului, să știi, nu poți ajunge la adevăr, pentru că nu vrei să ajungi. Iudeii erau stăpâniți de duhul religiei lor, a cultului lor, și nu voiau nimic altceva pentru nimic în lume. Tot ce nu se potrivea cu felul lor, cu constituția lor, cu tora lor, cu legea lor, cu felul religiei lor, era socotit dușman chiar dacă întregul cer ar fi venit cu dovezi zdrobitoare ca să-i convingă. Nu, ei nu primeau pe Domnul ori oricâte minune ar fi făcut, pentru că el aducea o învățătură nouă care le răsturna învățătura lor. Își pierdeau scaunele, își pierdeau salariile, își pierdeau reputația de oameni, Vai de ei, blestemați cum erau și din pricina aceasta refuzau adevărul care strălucea într-o lumină covârșitor de mare. Deci ei întrebau, cum ți-au deschis ochii? Nu întâlnim și astăzi unii care spun, cum îți vorbește Dumnezeu? Așa zic unii religioși din zilele noastre. Vedeți, pe aceștia nu interesează ce ți-a spus Dumnezeu, ci cum ți-a spus nu lumina ochilor, ci cum s-a făcut această lumină, asta era important pentru iudei. Dar așa cum s-a spus, ei puneau această întrebare nu ca să se lase convinși, ci din viclenie, pentru că nu puteau suferi pe învățătorul Isus. Lucrările duhovnicește ale lui Dumnezeu nu pot fi explicate oamenilor firești, oricât de religios ar fi, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. Și cu cât sunt mai religioși, cu atât mai greu le este să înțeleagă, pentru că religia, fără adevăr, cuprinde pe om într-un groaznic întuneric. Așa cum nu poți explica taina nașterii din nou, taina mântuirii, taina credinței și celelalte taine, ci toate trebuie crezute, pentru că le vezi roadele lor, tot așa nu poți totdeauna să spui în cuvinte felul cum îți vorbește Dumnezeu. Dar el vorbește și astăzi, ca în toate timpurile. Astăzi vorbește numai prin Fiul, ni se arată la Evrei 1 cu versetul 2. Toți cei care fac parte din trupul lui Hristos, fac parte din Fiul. Pe ei îi trimite Dumnezeu cu solia adevărului Evangheliei mântuirii pe pământ. La unii din ei le-a dat darul prorociei, adică le vorbește Dumnezeu direct. Când vorbește Dumnezeu, vorbește numai în duhul cuvântului său scris, înalță jertfa fiului său și limpezește adevărul bisericii lui Hristos care este mireasa lui. Acesta este semnul că Dumnezeu i-a vorbit cuiva. Ferice de cel care crede și primește adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu. În versetele următoare avem interogatoriu dintre acești iudei religioși, și orbul din naștere, care se continuă în felul următor în versetul 11. El a răspuns, Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis, Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. De mare însemnătate în viața celui credincios este faptul că știe sigur ce i-a făcut lui Domnul Isus și știe să răspundă limpede acelora care îl întreabă. Prin aceasta el mărturisește simplu și cu putere numele și Harul Mântuitorului Său spre mântuirea tuturor. Orbul, în cuvinte simple, a răspuns iudeilor care îl întrebau. Omul acela, spune, deci orbul, căruia îi se zice Isus, a făcut, iar eu m-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Domnul Isus a făcut partea lui, partea cea mai mare. Dar vedeți, și orbul avea de făcut ceva, fără de care nu și ar fi căpătat vederea. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu a făcut partea lui mare și minunată. Ne-a trimis pe Domnul Isus Hristos, împreună cu Domnul Isus Hristos ne-a trimis cuvântul lui Împreună cu acest Sfânt Cuvânt ne-a trimis Duhul Său Cel Sfânt, prin care putem să primim pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre ca Mântuitor și Domn, și apoi întemeiați pe Sfântul Său Cuvânt, pe care îl citim și îl împlinim prin puterea Duhului cel, Său Cel Sfânt, să vedem bine, să avem lumină, să mergem pe cărarea mântuirii aici pe pământ, al cărei sfârșit va fi în cerul fericit. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne facem și noi partea noastră, Alături de marea parte a lui Dumnezeu Primindu-le în inimile noastre Și după aceea călătorind în viața aceasta Strict în limitele cuvântului lui Dumnezeu Prin harul și puterea sa Anunțăm cu aceasta încheierea programului 114 Dar pentru mulți dintre noi Deschiderea unui nou program Programul de călătorie către cer Amin Cine să-ți de viața cea de moarte. Cine ar putea? Cine ar putea? Isus îți spun și sigur știu Căci mort am fost, dar este bine ye dar putya ye